Rugăciune pentru taina și porunca descoperirii. Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și te mulțumim, fiindcă taina Ta ne-ai descoperit atunci când către Sfântul Petru ai rostit. Fereciți, ești Tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, și tatăl meu cel din ceruri, căci taina descoperirii taiei este un dar, de aceea doar ucenicilor tăi le-ai vorbit. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Atunci pe noi ne i prevenit? fără mine nu puteți face nimic. De aceea, așa cum la Iordan, Tatăl Ceresc pentru tine a mărturisit, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Tot așa nouă taina ta ne a împărtășit. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul, decât numai Tatăl. Și cine este Tatăl? decât numai Fiul și căruia vărește Fiul să-i descopere această taină pentru că Tatăl Ceresc ne-a poruncit acesta este Fiul meu cel ales de El să ascultați căci pentru tine viața cea veșnică trebuie să o dobândim pentru noi taina Sfintei Trăim ai mărturisit eu și Tatăl meu una suntem pentru ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu un Tatăl și cu taina preasfintei trăim ne